Ni lyssnar till Nya Dimensioner, ett program från Föreningen för psykobiofysik. Ja, välkommen. Det var ett eh, ljud som var jag säger att väcka dig för att lyssna mycket uppmärksam på det här programmet. Det är nya dimensioner som sänder igen. Och det här som så vitt vi kan se idag så är det här sista gången som vi startar klockan 19.30. Troligtvis kommer det bli så att vi nästa onsdag börjar först klockan 20. Därför att det verkar som om föreningen utländska konstnärer på nytt kommer att sända den här halvtimmen från halv åtta till åtta. Alltså nästa onsdag troligtvis kommer vi inte att börja 19.30 utan 20. Men vi har inte fått definitivt besked ännu. Ja, här sitter jag Jan Fjellander och bredvid mig så har jag Göran Vindelius. Och Göran är en person som har jobbat i cirka tio år. Eh, mycket kring det tema som de sista programmen, och sista veckorna i Nya Dimensioner har handlat om. Nämligen kosmiska krafter och hur de påverkar oss här på jorden. Och Göran, skulle du kunna... Eh, försöka beskriva lite här eh, de ganska så sens sensationella eller bakgrunden till de ganska så sensationella slutsatser som du har menat att du har kommit till eh, om ni tycker att det här verkar lite jobbigt så häng kvar ändå vid radioapparaterna Därför att eh, ni kommer att märka att eh, ju mer ni lyssnar desto mer förtätad blir stämningen Och vikten av den här infor informationen som kommer att komma fram här Om informationen är riktig kommer att visa sig vara fullkomligt överväldigande väl skulle man kunna säga Eller eh, ja, säger, tycker du inte det själv Göran? Jo, jag... utan att eh, nu föregripa slutsatserna att det är en väldigt viktigt område det här ja vi ska väl inte komma in på det som vi ska tala om på slutet du frågar ju först om eh, vad jag har gjort de sista tio åren och vad som har lett mig till eh, att studera eh, jordens eh, tillstånd för närvarande det är det att jag har fått upp på ett nytt sätt att se på solsystemet och jag har studerat planeterna och hela systemets inpassning i galaxen på ett sätt som gör att jag tror att jag är anledning att påstå att solen rör sig i spiral. Det var den första upptäckten som jag gjorde och när jag har placerat in den här spiralen i galaxen så har jag kunnat konstatera att den genomför en en rytmisk rörelse som omfattar 26 000 år och det är alltså detta som förklarar varför jordaxeln eh, utför en sån här precisionsrörelse som astronomer länge har pratat om och ändå inte kunnat ge någon vettig förklaring på Eh, när man ser att solsystemet rör sig på det här sättet och kan precisera vilken tidsrytm som råder för solsystem och vilken römslig rörelse den gör i förhållande till galaxens centrum så kan man ur det här materialet få fram eh, bestämda punkter i solens rörelse där man kan vänta att den genomgår någon form av transformation i hela systemet. En, om, en någon form av kraftig förändring? Det är alltså brytningspunkter i den här solspiralen som gör att den ändrar hastighet. Den accelererar ibland och den retarderar ibland och det där påverkar givetvis planeterna. Och när man då studerar det på nästa nivå på planetnivån så finner man att planeterna också har sina bestämda rytmer anpassade till den här stora solrytmen. Och den här solritmen, den är ytterst föranledd av en rörelse, eh, dubbel rörelse av solen i förhållande till Sirius. Det är en dubbel helix som... Eh, Sirius, alltså det är, det är en av de närmaste stjärngrannarna vi har. Den ligger på hur, hur långt avslut? Den ligger på 8,7 ljusår. och Det tar 8... 2,7 år för ljuset från stjärnan Sirius att ta sig till vårt solsystem. Så långt bort ligger den, ja. men det är ändå en av de närmsta grannarna. Och du menar alltså att vårt solsystem roterar eh, i ett system tillsammans med stjärnan Sirius? Just precis, det är en, en fråga om en dubbel helix och, och... Vad är en dubbel helix? Ja, det är två spiraler som snor sig kring varandra, precis som DNA-molekylen eh, gör det. Det är ju de genetiska eh, bärarna, alltså de här molekylerna som är dubbelvridna liksom. Ett mycket fundamentalt naturfenomen som återkommer eh, i, på makrokosmisk nivå. Eh, men vi kan studera det även på mikrokosmisk nivå. Och eh, efter att man har gjort dessa rön så blir man ju då intresserad vad det här kan innebära för eh, solsystemet och för planeterna och, och i sista hand jorden. Och då finner man till sin förvåning att eh, det har ju påståts mycket om att eh, jorden har gått igenom olika typer av katastrofer. Man har sagt om pooltippningar och, och magnetologiska omställningar av eh, jordens magnetfält som eh, idag kan verifieras av uh, sådana som håller på med speciella uh, sjöbottensediment där man tar upp och mäter vilken uh, vilken riktning Nordpolen låg på för cirka 12 000 år sedan, för 30 000 år sedan, 50 000 år sedan och så vidare. Ja det gick ju ett uh, tv-program nu i december som har gjort av vetenskapsredaktionen på tv som behandlade magnetismen och eh, där fick man ju se väldigt tydligt just hur man tog en sån här borrkärna från eh, sjöbotten och, och där kunde man då om man skiktade upp den här proppen man så att säga hade borrat upp från sjöbotten så fick man ju då eh, det var ju då av lera ganska hårt packade så kunde man skikta den här små skivorna så kunde man ta undersöka den eh, magnetiska riktningen på de små järnmolekylerna som fanns i den här leran och då fann man alltså eh, att eh, den magnetiska polen har kastat om upp till 180 grader eh, i flera tillfällen och, man, och det är en sak som jag fäst med vid det här programmet det var så att man samtidigt som man fann en sån här eh, omläggning av riktningen på magnetfältet så noterar man också att det blev drastiska förändringar i det organiska livet i havet att tydligen de här magnetfältsomkastningarna hade en klar betydelse för livet på jorden uttryckt lite mer generellt Ja, det, det stämmer precis det var ju vissa arter som utplånades i samband med de här magnetomställningarna men nu är, råder ju en en skeintessiddebatt mellan eh, sådana forskare som tycker att eh, jorden kan bara göra en magnetisk omkastning men däremot inte kan inte rubba sina sin geografiska axel och då kommer man in på eh, dessa andra ribbon som visar att eh, jorden har eh, tidigare gått igenom eh, Våldsamma katastrofer där arter som mammut har försvunnit eh, tot, fullständigt. Ja, kan du redogöra för det här med mammut? För det, det är ju ett, det kommer jag ihåg att jag som tonåring så läste jag om de här mammutarna. Och då blev jag så förvånad därför. Då har man bara konstaterat att man har hittat de här mammutarna djupfrysta i den sibiriska isen. Men ingen förklaring till det hela. Kan du redogöra för... Vad är det, det här med mammuterna? Vad, vad är det som är så märkligt med de här mammuterna man har funnit i Sibirien? Ja, är märkliga är att de hade sin föda i, djupfryst i magen. De hade inte ens hunnit smälta födan innan de packades in i den nordsibiriska isen. Om de... ja, men jag menar det så, så hittar man till och med... Eh, mammutar som hade otuggat gräs kvar i munnen ja, det stämmer, visst och ändå var hela mammuten helt intakt djupfryst i den sibiriska tundran Ja, eh, men vad kan ha orsakat en sån sak? Ja, eh, jag har tänkt en hel del på den saken och det har säkert många gjort och gjort kommer fram till slutsatsen att det finns nästan ingenting annat än just en poltippning som kan förklara en sån händelse. De befann sig i dessa mammut där på en sån breddgrad innan katastrofen att det var alltså helt normala temperaturer och förpassade deras leverna. Men när poltippningen kom så Måste den plats som de befann sig ha förflyttat sig till eh, Nordpolen Och eh, de har eh, översköljts av vattenmassor samtidigt Och eh, sen har hast, temperaturen hastigt sjunkit till minus 60 grader Eller något sådant och då har de frysit fast där, Med födan i, i magen och munnen Och Självklart så måste man fråga sig då, är det möjligt att en sån här poltittning kan inträffa så hastigt? Kan den gå över en natt? Och Då får man titta på sådana undersökningar som har gjorts av Stig Flodmark här i Stockholm. Har ju gjort, eh... Vem är Stig Flodmark? Ja, Stig Flodmark är en lektor i fysik som eh, finns vid Stockholms högskola instruktioner för teoretisk fysik Och han har eh, löst eh, vissa Matematiska problem I samband med att förklara hur Två stela kroppar roterar Och han har tillämpat den matematiken På eh, Jorden Och kört dataprogram och fått fram En hel del uppseendeväckande Rön Som eh, pekar på att eh, Jorden har eh, En inneboende tendens Att eh, som man då säger på det här språket flippa Den, det är så att kärnan roterar med en rotationsaxel och skalet med en annan de, de ligger väldigt sällan i samklang med varandra ja, det här, om, om vi bromsar upp ett litet tag här så att vi hinner smälta informationen för att <coughs> det här är ju områden som För det första, det finns inte egentligen ett aktivt intresse eh, bland forskare kring de här problemen än så länge, även om det ökar kraftigt. Och det gör alltså att den kunskap man har om jorden, den inte allmän tillgänglig, man pratar inte om det och folk har i stort sett väldigt diffusa idéer om de här sambanden. Det är i alla fall den uppfattning jag har fått. Och det innebär ju bland annat att... Eh, De flesta människor har också Utomordentligt diffusa, oklara idéer Om jordklotets konstruktion Och varför exempelvis Den magnetiska nordpolen Inte är den samma som den geografiska nordpolen Alltså jorden roterar ju då runt sin axel Och det där den där axeln så att säga sticker ut ur jordklotet och kallar man de platserna för nordpol respektive sydpol och tar man en magnet och försöker lokalisera vart pekar magneten så är det inte alls den geografiska nordpolen utan till den magnetiska nordpolen så ligger lite vid sidan av och om man då tar en vinkel från jordens medelpunkt Eh, och så ena vinkelbenet upp till Nordpolen och det andra vinkelbenet upp till den magnetiska Nordpolen så finner man att det är en ganska stor skillnad mellan de här Hur stor är den i grader? Den är inte större än 12 grader för närvarande men Den vandrar också hela tiden, den rör sig Den, den, den en, sitter inte stel en mycket liten rörelse eh, hos den men det är inte det som är det väsentliga utan det är att eh, det finns en rimlig teori rörande hur magnetfältet har uppstått på jorden och den eh, handlar då om att det är en fast kärna trots allt det går då i stick i stäm med, med den vedertagna dynamoteorin men eh, äh, äh, om vi då tar en sak i ansök, taget här nu. en dynamoteori det skulle då vara att eh, en elektrisk dynamo det är en sån här som man då har framöver på framhjulet vid cykeln för att eh, få ström till eh, lampan och då, då är det alltså en eh, fast magnet eh, och kring den så snurrar en rörlig magnet och, med, och sen så finns det lite trådar här och där och när de här två magnetfälten så att säga flotterar sig mot varandra så uppstår det ström Ja, det. men men framför så nej inte nu har jag rört ihop det har jag inte det ja jag tror inte det, vi går in i produktionen av en generator men nej men. jag tänkte på nej ja vad jag tän, nu jag inser att jag nu har en liten tavla här kanske eh, rent logiskt vad jag menar var att varför vi har ett ett, ett aktivt magnetfält här eh, har jag förstått skulle bero på att man har Eh, två roterande kroppar det är alltså dels eh, då jordskorpan Jords skalet. eller jordskalet och ena sidan och å andra sidan så och om man borrar sig ner genom jordskorpan så kommer man ju först till något som man då har kallat för magmalager någon slags Ett flytande, flytande. så här vulkanmassa och eh, om man kommer ännu längre ner så menar man ju att man har en mer eller mindre fast kropp längst in i, alltså jord jordens kärna och eh, den har då en, eh, också en rotationsrörelse och att de här, om nu skalet rör sig i en eh, en annan hastighet ja det är inte fråga om eh, en annan hastighet, det är det inte att rotationsaxeln eh, avviker från skalets rotationsaxel och tillsammans så bildar skalet och kärnan eh de resultanten utav deras eh, två magnetfält är eh, den magnetiska nordpolen så att säga och det innebär då att eh, kärnan eh egentligen avviker från närvarande betydligt mer än 12 grader från eh, den geografiska nordpolen och med flodmärks... Eh, eh, jag är inte riktigt se på att det är riktigt klart klar, Ja, vänta, ta lite Göran <coughs> Jag inte riktigt se på att, att hela det här systemet är, är liksom helt klart här va eh, Vi har alltså ett skal och vi har en magma som är någon slags flytande massa, sen har vi en fast kropp innanför som vi kallar för jordkärnan Hela jordklotet roterar runt sin axel och därav får vi då den här dygnsvariationen när vi befinner oss på ytan Eh, runt solen, det, det är så vi noterar Alltså att jorden roterar runt sin axel Men <coughs> Det är alltså inte alls Säkert att Kärnan roterar eh, På exakt samma sätt Som skalet, utan kärnan Kan ha något annorlunda Rotation då, och att kärnan Menar du då, snurrar eh, Runt en axel Som är riktad om man drar ut den så sticker den inte ut vid Nordpolen och Sydpolen utan den sticker ut någon annanstans på jordklotet Ja, precis Och eh, ett tecken på att det här är så, det är just det att magnet, jordens magnetiska Nordpol ligger inte exakt på Nordpolen utan den ligger lite vid sidan om, 12 grader åt sidan eh, någonstans i norra Kanada Ja, ja stämmer Och då skulle den magnetiska Nordpolen vara resultatet av, å ena sidan, eh, Skorpans magnetiska fält som samverkar eller motverkas eh, av eh, magnetfältet hos den roterande kärnan. Ja. Och den magnetiska Nordpolen som då blir resultatet så att säga, den ligger någonstans mittemellan de här två magnetfälten. Ja. Ja, i varje fall. Innebär då det, mm. ursäkta, innebär då det att eh, om man skulle dra ut kärnans rotationsaxeln ut till ytan på jordklotet att den skulle ligga ännu längre från nordpolen efter, mm. så att magnetiska nordpolen ligger så att säga någonstans mitt emellan. Ja, det var dit jag skulle komma, att eh, flodmärksberäkningar visar att kärnan bör ligga drygt 30 grader avviken från eh, den geografiska axeln. Och varför gör den det? Jo, därför att eh, när två stela kroppar roterar på det här sättet så finns det en inneboende tendens hos hela systemet att separera de här två rotationsaxlarna och eh, den tar en naturligtvis väldigt lång tid för jorden att eh, göra det, men mot slutet, när eh, kärnan börjar närma sig 45 graders avvikelse från den geografiska axeln, då kommer en sådan här flipp och då sker det väldigt snabbt och då går det över en natt. Och vad, vad innebär då flippen? Ja det innebär att eh, kärnan att skalet kränger sig runt kärnan och eh, det kan vara en för, en vridning på 90-120 till 120 grader och att jag säger det det är därför att just de här magnetologiska undersökningarna visar, om vi tittar bakåt i tiden de senaste 50 000 åren så har vi haft fyra stycken sådana här eh, förändringar av fältet stora, det finns även små men de stora har varit mellan 90-120 grader allihopa, ganska precis lika Och, det, Och folk, det, det vet man har hänt. Det har alltså hänt. Att, under vilken tidsperiod? Ja, det under de senaste 50 000 åren. Och nu kommer vi tillbaka 000. till den ursprungliga eh, modellen som jag presenterade här. Att solens rörelse eh, i galaxen har också en liknande rytm. Så vi kan se att de här flipparna har inträffat nära de punkter som där man kan förvänta att solen eh, antingen accelererar eller bromsar in Jaha, så att eh, först har vi då en, en syn på jorden eh, eh, som man ska säga så här i korthet innebär en ganska annorlunda bild än där man är van vid, nämligen man betraktar jordklotet som en fast boll rakt igenom men det är alltså inte fallet, utan det består av två delar en kärna och ett skal och de här äh, hänger mer eller mindre ihop och i vissa lägen så kan de här äh, röra sig ganska så fritt i förhållande till varandra och vad som då sker menar du vi alltså att det här skalet äh, snurrar runt och hittar ett nytt balansläge på något mm. sätt äh, magnetmässigt exempelvis mm. och förmodligen även rent mekaniskt mm. med fördelning av jordmassorna, äh, landmassorna äh, i förhållande till kärnan och det här är ju då ett, ett rörligt system som bara har med jordklotet att göra och då frågar man sig när inträffar de här eh, situationerna då den här instabila situationen uppstår eh, och då menar du att då måste man titta ut i solsystemet och se vad är det för återkommande störningar som kommer i, i, i solsystemet Och då menar du att, om jag förstår det rätt, att du har funnit någon sån här rytm av återkommande störningar i solsystemet? Ja, det, det finns som jag sa fyra brytningspunkter eh, naturliga i den här solspiralen. Och man kan också säga att det finns en början och på slut på ett solvarv därför att eh, det kan man eh, fastställa i förhållande till galaxens centrum men, men ja, med, det, det är inte så många nya begrepp här om vi tar det här med till att med solspiralen vad är alltså att jorden snurrar runt solen och, och, och alla planeterna snurrar runt eh, solen och man kan ju likna det här vid ett stekdägg med gula i mitten Och sånt, så roterar alla planeterna då i i, i eh, äggvitan då, mitt i stekpannan så att säga va? Eh, men var kommer den här spiralen in någonstans i bilden? Ja. Menar du att hela ägget rör sig i någon slags eller Ja, det sa vi i början här att så, det är mina upptäckter som jag åberopar då där jag gjort vissa beräkningar på på solens rörelse och som stämmer med de mätvärden vi har idag ifrån förhållande till Sirius och de hastigheter som gäller så kommer man fram till att solen själv går i en spiralrörelse och det innebär ju då att alla de andra plan planeterna slängrar sig runt den stora solspiralen e för de genomför väldigt många varv runt e e e själva solkärnan e eller sol solsystemets kärna som Går väldigt långsamt i en större spiral. Eh, det tar ju ett år för jorden att snöra runt solen. Ett ett varv. Eh, för hela solsystemet att gå ett varv i sin solspiral vidare i galaxen. Hur långt har du... Nu Någon no. uppfattning om hur lång tidsrymd det rör sig om? Ja, det går att beräkna väldigt exakt. Och det handlar om 26 181,18 år. Oj, det var mycket det exakt. Är, men det är ett genomsnittsvärde som eh, man kan säga... Eh, det, det varieras under den stora tidrymden av 860, 864 000 år som är ett varv i... Eh, Runt Sirius. Så den här solspirallrörelsen, den vrider sig i sin tur runt eh, ja. eh, tillsammans med Sirius runt någon form av ja, gemensam har... rotationscenter i eh, den galaktiska rymden. Jaa. Det finns ett centrum som solen snurrar runt och detta centrum i sin tur... Det är inte galaxcentrum du pratar om nu nej, också? Nej, det finns ett annat centrum som solen går runt. Uh, och det skulle vi kunna kalla ett svart hål. Men uh, då reserverar jag mig för uh, att jag tror inte att det är exakt den typ av svart hål som astronomin talar om idag. Men vi kan kalla det för ett magnetiskt centrum. Runt detta centrum går alltså solen i en mindre spiral. Den, detta centrum i sin tur samverkar med Sirius i den där dubbelhelixen som jag pratade om från början. Och den rotationen tar 864 000 år. Det går alltså exakt 33 stycken små solvarv på den stora rotationen runt Sirius. Det här siffran 864 000 år, den känner jag igen. jag nu tycker jag mig känna igen den här siffran från indiska skrifter som uttalar om enorma tidsrymder som då har väldigt stor betydelse för livet här på jorden och jag kommer inte ihåg om men att kalla dem här tidsrymderna för yoga, olika yogas ja. och en sån här yoga skulle vi svara någonting på om inte minns fel, 864 ja, 000 år det är alldeles viktigt det är därifrån jag har hämtat utgångsmaterialet för den här undersökningen Jag har det, gamla det finns alltså som finns har... en, en hel int rad intressanta påståenden i den indiska gamla indiska astronomin och astrologin som är värd att ta tillvara när man eh, börjar studera solens placering i galaxen och då har jag kommit fram till att eh, 864 000 år är precis den tidrömd som eh, det tar för solen att gå runt Sirius eller Sirius runt solen därför att de går i en dubbel helix och det är alltså ingen slump att att indiska astronomer har påstått detta för de har samtidigt gjort påståenden om att solen just går runt sin dubbel den är osynlig men den och den den tar cirka 24 000 år, det finner man också i indiska källor ja, det har man ju funnit i okult litteratur så har man ju funnit eh, lite här och där referenser till att det finns en osynlig sol eh, som påverkar vårt solsystem, eh, alltså eller en, eh, den andra solen och sånt där. Det eh, inte särskilt klart. Är det, är det samma sak tror du som du pratar om här, det här gemensamma rotationscentret, det här svarta håret eller magnetiska centret? Ja, ja. Som, det, som det finns spår av i den rent okkulta traditionen. Ja, jag kan inte göra några uttalanden om vad det fick karaktär på detta centrum som solen går runt. Det kan jag bara spekulera och jag tror inte att vi ska gå in på det här. Men mm. självklart så, så har astrofysiken gjort en rad upptäckter idag som föranledaren att tro att de måste revidera väldigt mycket av sina uppfattningar inom astronomin som de har att det är mycket möjligt att, att solen skulle kunna ha eh, vara påverkad av någonting som vi inte kan registrera just nu men så vi kommer att kunna registrera. Mm. Ju längre ut vi kommer med våra sonder så kommer vi kanske att täcka att det finns ett sådant centrum. Alla beräkningar på solens rörelse som jag gjort tyder på att det finns ett sådant. Och... Du har alltså räknat rent matematiskt och eh, mitt kända astronomiska mm. eh, basfakta på det här. Och, du och tycker vad... alltså att de här siffrorna stämmer? Ja, och vad som ytterligare stöder detta, det är ju att eh, jag kan visa att eh, planetrörelserna sedan i sin tur är exakt synkroniserade till den här större rytmen. Och det är därför jag, som jag har eh, velat kalla den här boken som jag har gjort för tidskoden och där man kan avslöja precis vilken tidsstruktur som råder för solsystemet och där alla planeter är inplacerade och då kommer man in på det intressanta att den här tidsstrukturen den markeras utav konjunktioner mellan planeter som att ja, konjunktioner innebär vad? ja det är när två planeter ställs sig på rak linje från solen räknat uh, Du drar en linje från solens centrum, om du har två planeter som eh, lägger Man, sig på den linjen så har du en konjunktion. Jaha, så att eh, om vi drar, om vi tänker oss en konjunktion med jorden då, så om vi drar en linje eh, genom från solen genom jorden och den träffar upp på en annan planet, ja. då eh, står jorden i konjunktion med den här planeten. Exakt. Ja. Och eh, den här tidsåldern, här tidsstrukturen härlighet från den stora rörelsen av solen runt solsystemets uppsättcentrum. Eh den tidsstrukturen är markerad av en hel serie olika konjunktioner som man kan tala om taktslag rytmet inom solsystemet som bestämmer sol solen eller solkärnans eh utveckling, Därför att det pågår ständiga överföringar av energier från planeterna till solen. Och där får man då åberopa plasmafysiska rön, mycket sena rön som tyder på att det finns strömmar. Eh, man skulle kunna tala om eh, de eh, MHD-vågor som... Eh, Eh, till Oj. exempel Hannes ja, ja. Alvén har eh, bevisat finns. Och, vad eh, är MHD-vågor? Det står för magnetohydrodynamiska vågor. Och det uppträder i plasma. Eh, och plasma är ju då den typ av eh, struktur som finns utan, mellan planeterna. Inte inom planeterna ja. utan mellanplaneterna och mellan solen och planeterna. Det är fria protoner ja. och fria elektroner. Det är, äh, vänta, äh, det, det är väldigt mycket här. Äh, om vi bara går tillbaka ett ögonblick här till den gamla indiska traditionen som ju är en... Det är alltså gamla indiska skriftverk som är uppdelade på olika vetenskaper och där finns ju alltså... En av de indiska vedaskrifterna och de är ju minst 5000 år gamla För att det var då de nertecknades så tidigare så förmedlades de då genom en muntlig tradition Mellan lärare och studenter så att säga Och hur långt bakåt den informationen egentligen sträcker sig, det är ju svårt att säga men där talas ju då förutom de här stora tidsepokerna man har pratat ibland kallioga, det är visst den nuvarande så kallas för kallioga de här tidsepokerna skils åt eh, med väldiga enorma omvälvningar och ja katastrofer eh, och du menar alltså att eh, det är de här kosmiska sambanden som liksom en stor klocka styr det hela och sen så ett till tre så kommer klockan i ett läge att den slår tolv slag då är ju klockan så att säga slagen eh, då vi kanske inte behövt ta en sån liknelse utan vi kan eh, använda de eh, termer som eh, astrofysiken sysslar med idag till exempel eh, magnetisk puls solen har en sådan och den eh, är ju kopplad då till den så kallade solfläckscykeln. Man kan studera solen och se att den förändrar sin magnetiska karaktär vart elfte år. Och den här tidskoden som jag har tycker mig har upptäckt den, den visar att eh, solens rytm, solens magnetiska puls är styrd utav planeterna Saturnus och Jupiter. Och, och Mars så spelar en modulerande roll. Eh, jag tror att vi kanske ska ta lite musik och så eh, smälta den här informationen lite och så återkommer vi på mig. Jag vet inte om Torkel har lyckats hitta någon rytmisk musik här som skulle kunna illustrera det här eller om du har något annat på skivetallriken. Ja, i någon rytmisk, jo då, visst är rytmisk, men vi får se om hur, du, hur ni uppfattar det hur ni lyssnar uppfattar det här Hansson de Wolf United heter den här gruppen Svensk grupp Jesus. Jag säger ingenting om krig och fred Heller inget om att tiden är urled Jag säger inget om en sårad jord Негетот слои воарју, кога ја сеје дей. Мин веќе фатија, мин даге дед. Кога барнотинет е од кое натоје е од кое натоје цел. Тоа е од кое натоје цел. Тоа е Дом бај по елден, Сом ду som сом ёо енгог, Мен ајтпо лње сен, Jag ојје. Я се tankarna солен, Ото танкарна, дом фор ме Jag сеје ingenting av mighet. Men livet strömmar igenom kontinuitet. Strömmt begått i min tiden. Och jag frågar dig min vän, vad kommer brannen min? De br på elden. Som du gång som я en gong, men all for лјне сен, alt går igjen. Я се мот солен, og танка на дон фор ме хем, се мот солен то танканарам каја мејам United från Elpen Existensmaximum och var kommer barnen in? Existensmaximum Ja, vi har rört oss ut och ut och ut och ut i världsrymden Vad vi talar om är eh, ett paket teorier som i sin helhet kan verka väldigt förvirrande därför att det inrymmer så många nya Eh, områden att tänka på och tänka över som man inte är van att tänka på eh, jag ska försöka sammanfatta lite vad vi har eh, sagt hittills först har vi konstaterat att det finns eh, geologiska eh, bevis för att jorden har ändrat, alltså jordens magnetfält har ändrat riktning mycket drastiskt och under mycket kort eh, tidsrymd. Alltså själva ändringen har gått förhållandevis, i alla fall i geologiskt perspektiv, mycket snabbt. Och Detta har uppreppats eh, flera gånger under de låt säga, sista 50 000 åren. Och vidare har man kunnat konstatera att eh, i samband med de här omkastningarna av det jordiska magnetfältet så har det blivit drastiska förändringar av det organiska livet på jorden Och det man kunnat konstatera genom att se eh, eh, spår av små sjöorganismer, eh, mollusker eh, och hur spåren av dem har avsatts sig i sjöbottnens lera under olika tidsåldrar. Eh, sen kan man, har man också konstaterat att det finns en del märkliga skål eh, tecken på att eh, det inte är för mycket kraftiga och plötsliga klimatförändringar på jorden som möjligtvis, jag det inte att ta troligtvis har ett samband med de här ä, omkastningarna av magnetfältet <kör> och, ä, och det innebär att ä, det plötsligt från att ha varit varmt kanske subtropiskt klimat plötsligt blir kallt och ordentligt kallt, minus 60 grader är en siffra som har nämnts och tecknet på det är att man har hittat i Sibiriens djupfrysta tundra så har man hittat helt intakta mammutar eh, som eh, fortfarande har otuggat gräs i munnen som inte alls har gått någon långsam död till mötes Innan de slutligen omsluts av den eviga kylan i tundrans is. Utan detta har inträffat väldigt plötsligt. Och tänkt otroligt scenario är alltså att de har helt överraskats av någon kolossal översvämning. Sväst bort och samtidigt blivit mycket snabbt nedkylda och djupfryst nästan eh, omedelbart. Och det är fråga. Kanske inte om timmar så är det frågan om dagar eller åtminstone veckor. Eh, alltså en mycket, mycket snabb klimatförsämring. Och då kan man tänka sig att det här har att göra med inte bara en magnetisk polomkastning utan även en geografisk polomkastning. Det betyder att jordklotet sett så att säga, från jordskorpans perspektiv har ändrat rotationsriktning relativt världsrymden. Då vi tittat på hur jordklotet är konstruerat. Det består av en kärna. Utanför kärnan så ligger det med flytande magmalager och sån här vulkanisk glödande massa. Som en slags, eh, ja, eh, olja mellan två fasta system och det, det andra systemet är alltså jordskorpan som också då är fast. Och de här två är normalt eh, samkopplade, hopkörda så att de roterar i ungefär samma riktning men av någon anledning så kan det inträffa att jordskorpan roterar runt en axel och jordkärnan runt en annan axel och eh, det är troligt att så är fallet nu eftersom vi har en eh, magnetisk nordpol som skiljer sig från den geografiska nordpolen och det tror jag så att eh, det beror på Att det magnetiska jordmagnetiska fältet är resultatet av en samverkan mellan jordskorpans magnetfält och kärnans magnetfält. och det kan man då dra slutsatsen att eh, kärnan har en rotationsaxel eh, som om man drar ut den till jordytan ligger eh, på en linje. Om man drar en linje från nordpolen, ge, eh, den geografiska nordpolen, genom den magnetiska nordpolen och sen så en bit vidare ut så eh, ligger någonstans där eh, axeln för eh, kärnan och att den magnetiska nordpolen ligger någonstans mitt emellan de här två eh, rotationsaxlarna för kärnan respektive eh, skorpan och då finns det en tekniker, en fysiker eh, på tekniska högskolan som heter Stig Flodmark som, Stockholms högskola ja. Stockholms högskola förlåt mm. som har gjort matematiska beräkningar på det här mekaniska systemet och, och han har funnit så att om vinkel eh, avståndet mellan de här två axlarna eh, går över ett visst värde så blir hela systemet frikopplat, de två systemen blir frikopplade från varandra och söker ett nytt läge där de är samkörda och det innebär i princip då att skalet kanar runt kärnan och hittar ett nytt stabilt läge. Och det är då vad man då skulle kunna kalla en poltippning. Och det här menar då Stig Flodmark att det kan ske av rent interna eh, skäl, så att säga, om man bara betraktar jordklotet som ett separat system. Men eh, Göran Vindelius som vi har här i studion, han menar att eh, det finns anledning att tro